Але буває такий стан, коли гострота задуму, на думку автора, сягає того рівня напруги, коли текст неодмінно має бути проговорений від першої особи. Це було. Було насправді. І було не з вигаданими особами літературного тексту, а саме зі мною чиє ім'я зазначено на обкладинці. Про це говорити нібито соромно. Я зізнаюся в жахливих речах. Я не жалію нікого і насамперед себе. Але я маю розповісти про це всім вам, знайомим і незнайомим. Хоч би світ завалився, Хоча все це підриває підвалини, хоча це обурює та дратує багатьох. Друга причина, чому саме есеї, криється певне в моді, в духові часу. Коли Жан-Жак Русо писав свою знамениту сповідь, усі, хто вміли писати, сповідалися, як ненормальні, принаймні чоловіки. І тепер пішла мода на відвертість, яка іноді набуває відверто шизофренічних рис. Зухвала публічність приватного стала однією з ознак культури інформаційної доби. З одного боку, світ літератури – не світ акторів чи попзірок із їхньою епатажною відвертістю. Нібито не той жанр. Одначе поведінка у того найпопулярнішого в масах прошарку мистецької еліти прямо чи опосередковано впливає на всіх. Плюс численні телешоу, де нічим незнеминиті люди відверто відповідають на найризикованіші запитання телеведучих, розповідаючи про те, про що загалом мовчать. Така культурна настанова мимоволі формує і літературу. Наскільки есеїстична відвертість або відвертий есей – належатиме до справжньої літератури, певне залежить від смаку того, хто вирішив відкриватися в письмовій формі перед тими, хто полюбляє почитати. І першопричиною має бути справжній драматизм, справжній великий конфлікт із тими, хто поряд, або з тими, хто далеко, з усталеними нормами або з собою. У літературі, на відміну від бульварної журналістики, не може превалювати свідоме чи несвідоме бажання шокувати маси і привертати до себе увагу. І третя причина, чому саме есеї. У тексті взято сповідальний регістр, особливо чутливий до фальшу. І фальшу нібито нема. Так усе й було. Ширше чи вужче, залежно від ситуації. Коло читачів впізнає відомі події, за ймовірністю вгадує імена і вірить, тим подіям, про які не віддали, а лише здогадувались. Он, як воно виявляється, було насправді. Нібито і не тримали свічки, а про все довідалися. У рамках відвертих есеїв дуже легко маніпулювати подіями, переставляти акценти, опускати важливе для цього контексту як несуттєве, себто, власне, брехати, створюючи і для сучасників, і для нащадків, якщо таке буде діло до нас, дещо спотворений, але нібито неспростовний власний імідж. У рамках сповіді